The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Psst, don't feel alone. Good morning, good morning, we've talked a whole night through.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 Buenos buenos buenos good morning good morning good morning to you dhe që që mund pikoj këtu është... uh, me pika, ke vështirë. Neve do të ishte me ngjyra të ndryshme. Me ngjyra të ndryshme, patën. Ke pak gjallë. Ata pa ambientit këtë ngjyra. Edhe kuqëra që dominon mm. diku, diku tjetër, diçka tjetër. Mi më gjithësi që më mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit, ora është tani 7 dhe akulli. Nuk e din nëse ashtu, po akulli ndihmon uh -huh. shumë, bën gojë, zakonish këtu por uh, krijon një se ka një efekt shumë thyes, e kanë patalli për uh, kontrast temperaturash. Uh -huh që ose i përdojrë buzët. Përsa, mirë më gjithë si që të gjithëve. Mirë më gjithë, mirë më gjithë. Po, mendojme i këshu për uh, neutralizime të uh, zhurmave të komqiu. <laughs> po, qikoja për po shumë më njërën nga me erdi njën nga këto... E ke përshus që të vinë reklamat? Oh, oh. Me e mail dojnë herë përgjëra mm -hmm. në dryshme me erdi një reklam për një Tare? blog apartamentesh, apo të qka. Mm -hmm. Që përndërtoj e dhe thoshte që Par. Por edhe akustik Shushëfqinë ah, ase në dien ase, ase dë gjonë mm. po, Termik që të mosik i pësët ngrosh të shpine tjetri Do më të në që pësët në gënjë murt për Normal. pashko Ajo në zëthia të rikëtej Sëpse ti paguan për të është ok Edhe eftota Por basaj që Por bësaj bësaj josh, të mosatës Por basaj dhe zhurëmat të fare Në këtë më njërë nuk të hargjosh pasaj për Po, po, po Jo po po vrierë që kjo është kthyer në një pikshitje, domethënë mm, ata shkruajn edhe në brosur apo në email apo në diçka, sepse mes sa duket, është e domozshme. Do Njerëzit nuk duan mm, të dëgjojnë fare se ç'bëjnë të tjerët, po. Normal, është privatësi. Nga kemi ardhur ieri, kemi ardhur nga një, e ke parasysh ku? Bota sot, bota. Si thoshte ai gjini? Atë që mia kuptom. Kush është më i madh? Zot dia po, bota, po. Kështu që, ah, a kemi edhe pjesë, po ja për qetëndash që të mos dëgjojnë nga ai vesh. Merr mer. Uh. Se sa do thoshin qi të... aty <gibberish> zgjojn komshin? Jo, ja, sot. An. As janë djegur fare. Nice. <gibberish> si jeni ju? Është premte. Më në fund. Është edhe fest? Po. Është edhe fest. Gzuar të gjitha. Gzuar Bajramin që të gjithëve. Gzuar. Është Gjuar. sot fundi i një muaji, po themi, sakrificës. Të mëndihmshëm, <gibberish> po. Edhe sakrificën për uh, shumë mbesimtar që kanë uh, ndjekur me besnikëri këtë muaj të agjërimit. Dhe sot është situatë shpërbllimi, sot hahet pide, koha edhe festohet. Kështu që gëzuar çdo gjithë. Kalofsi bukur. Gëzuar. Ka. Edhe ju Iris, çfarë do ashtu? Do hash një gjë të mirë. Sot. Në tavë me mish e zi, sikur sa ju nuk e konsumon. Siç e shih, kështu që. Nuk e konsumon mishin. Lëre ato. Ë, uh, <laughs> duam them sot është Bayram. Është, është ndryshe. Ja vlen. Pa, pa, sot mund të hajë mbëlsirë, për shumë, që nuk e kam në zakon. A, zekon, se kërët si tradit për. Mbëlsirë me pulë peshku. <laughs> <pulë Nga> pulë... <laughs> me pulë peshku. Pas më vyvet? Do, vijaltinit më gatuaj në shpisa nuk e disi gatuaj. Pulë peshku? <laughs> pa. Më gatuaj, kam bështimit. Pulë peshku. Peshk pule. Êshtë shnikë shumë. E, <laughs> e ka gjysë për gjysë. <laughs> Por, uh, ja, mbësot edhe në inkecë a për unë, se qëfar është Sot bra, më shmi. Ësë kalëzitin sot theret... për të. Ësë sakrifica bra, dynjaja. <laughs> Nëse. Jo, nuk kanë ndonjë si ti, është garancisë ndonjë domosish për të sot. Kurban Bayram jam. Ai është tjetër po. Nuk është. Po prapë, jo, po them oltra, do. Do drekohet. Po thëret çdo ditë thëret. Po, mirë, mirë. Do drekohet po. Në përthëtorë. Ai që tamam tamam bëhet kurban. Po. Për ta për ta dalluar nga Kurban Bayram që aty thëret si do më sa është. Është më qeshur me detyrim. Po kanë ndaj përshëmë, ka që mund të jenë edhe vegetarianë edhe observues të festës gjithashtu, apo ja? jo? Po. Na jua me siguri se feja pa, nuk detyron të ja, ja, hash mish. Jo, ha mish meson, nuk kanë asgjë <laughs> vend ashtu. Ai është personale pastaj. Po, edhe ai mm. do të festoj kur pambaron, por do të theri një lakër përshëmë. Brezisht. Edhe një dy katopa. Çfarë është, qo se është një çose është vegetarianë. Apo ja ndalon mjeku. A ku ti mund të shkars? Sot në klubin e mëgjesit, muzikën e zgjit një u me në që rafjala Dhe mund kërkonit që ardolloj këngër që dëshironin sepse sot bëhet mix këtu Jeri me ndodet i një për vete Dekord është t'altini që është në frenat e muzikës i zhdojit tjetër me qita të Ne të mundojmi të japim gaz Këshu Olë ta Po po, jam kati, i kam hapër gjithë I ke hapër gjithë që gjithë qar Gjithë dyrt Gjithë programet që në okay, brez <laughs> Ose i ka hapur çdo gjitha programet, që të presi mesazhe, kështu që dërgojani miqdashur, ka vetëm Nërësit një mënyrë, që gjithsesi, të gjithë programet i ka hapur <laughs> 0692072220, jo, të regjistroheni. 207222, mesazheve, Facebook, Kani, nuk ka 7510 aty që bën. Mesazhe. Ti mëswap, kostat është 1 minuta, e premte, muzikën e zgjidhni ju, mos vononi. Kjo është para për sot. Do you love me, Jennifer Kai? Kemi menduar një 2-3 orë <laughs> për, uh, dhe për çfarë do të ishte kënga e parë, më në fund mishtash, më ishte ashtu pas dy sondazhesh, edhe një focus group i u vendos. Kjo do të ishte kënga e parë pas sot. Kjo bukurose që ndryshën. Të jem pas vakut. Truth we told simple and bold. I think you're special. We can Në mëgjesit që e të gjitha, mjështë këni ardhur në klubin e mëgjesit. Në mëgjesit bleni. Njeri, gati. Gati, patë mëtër. Atër, frimëzimi dhe në tanimi i shdashur në Club FM në 100.4 dhe frekwenca tjera. E gjitha shtu në ekranin e Klan Plus, taninë mëgjes, është koa për jeri. Njevi, jeri. Atër, është preja që më nga mëzjetur për sot, është nga Simon de Beauvoir dhe është kjo. Kjo është bu <laughs> kjo është bukuria për mua të japësh gjithçka dhe të ndjesh se nuk të ka kushtuar asgjë. Ë bukur, po na nga, na sill pak në një kështu në një, një rreth an praktike që ta kuptojmë jo, si. Jo, nuk e nuk e bëjmë. Por kjo është bukuria për mua, ëhë, uh -huh. uh -huh. të japësh gjithçka dhe të ndjesh se nuk të ka kushtuar asgjë. Është e rrallë të ndodhi, kështu që prandaj nuk duhet japshim buj konkret. Po, vërtet. Tja përfishkam po të ndihse se me kalamaj të shkollaja e Ari. E kam pasur se kalamai më vjen shumë gjëra dhe nuk nuk është se të rëndë daj shumë. Ëh. Mm -hmm. Do të them të lodhin. Ta chain kokën, por por prapë nuk është nuk kam takuar kòm një princ që thotë që jam bërë pishman që jam bërë princëm. Më... Jo, ja, kjo s'ndot asnjë. Ëh, sepse jep gjithçka edhe nuk e ndjen që ka kushtuar asgjë. Simona sikisht e kalamaj. Jo, Mirë, jo, jo, pra, e gjithë ato e dinë. Jo, ajo e dinë para. Do të them që ka qenë shumë mëënçur. Pishmani uopor ndron kohët fisikishe. Koha e vjetra. Pishma nuk bësh. Po, oh, jo nuk bësh. Ti <laughs> <unë> <laughs> e shbëllesh nostalgjia. Po, ajo mundon e keqe. Ato pëjet janë çdo xic. Ato janë çdo ditë është. Ato apo bëj gjë në duhur etj etj. Etj etj ndërsa është duke bër trana. Ato <laughs> mund të shabërmez. E vërtetë tani është uh, moti miqdashur. 8-10 grad është në këto momente, 26 do jetë maksimalja për sot, 97% janë shantës e për shi. Shio do të pikoj rreth orës 4-10, 5-10. Mm -hmm. Gëndreja, së rrështë. Dhe do jetë një pasdite lagështë. Pane, Dregobak, si do, do jetë fundjava? Fundjava, me temperatura minimale 90 grad dhe 29 grad maksimalja, e shtuna dhe edjela me 80% shantës e shi. Aha! Mm -hmm. Felim diri, mi... uh... uh... hey, uh, të ndra. Ta s'ka përshimë super. E lakështë. Do kemi shi si që kështë të të tja. Êshtë fundjava bujësore, mi shdashur. Lakat e vona. Njaftëm një herë duam shiunan. Një herë duam. Hej, në Kinemami, shdashur, ju të qojmë këtë të premët e për të parë. Sot. Oceans 8. Këtë të premët e për të parë. So. So you wanna hit a jewelry, sot? Êshtë... Out of Cyclic. Si që ishin Oceans 11, 12, 13 yes, exactly Me right. këllunin bret pita dhe Me dëjmën e një qërë me bura E një shradha e gozave për të vjedhur Do të vjedhin Met. muzeon metropolitan të arteve And we are going to Robins 16.5 million dolarë në këtë të bankës 5 mështë për në një Do t'i bëjë vajzë atë pasurë A se cila mërë nga 16.5 million dolarë A që bëjë e kujtënda në paratë Allë do të bëjnë atës që që dinë të bëjnë më mirë Sandra Bullock Kate Blanchett Rihanna and Hathaway është gjithashtu pjesë 8 months in 12 days Në ka benduar mirë e dhe kësa është rom kula. Suaj saltmish dashur ju mund të gjoni filmin JCidanin në mes për të parë këtë film sot mështite në orën 18, në 19:15, në orën 20:15, 21:30 dhe 22:30 në Kinema Metin Shqipëri, në Cineplex Sandra Bullock dhe vajzat në kërkim të një jerdanin që kushton miliona miliona dollar për ta mm vjedhur -hmm. atë spektakli. Të një është 7.15 minuta Dë gjojmë nga Qarkemi Bruno Mars, Cardi B, kjo është Fines Remixi Në kërlubin e mëngjesit Ju e zhjitë muzikën sot Djoni të kërkoni këmës që do në Djoni të një në mëngjes në 067-17-222 Cardi <speaking> B, <in> straight, then it can't <Spanish> tell me Let the ball stop and I change the game Just give it, it's my big front, boogie guy, all the Shut up, that bitch that has got olden boys cook. Huh, I'm from Dale Bills and I'll be popping rubber band. Bruno yeah. Saint, come me while I do mama need and stay. Like, yeah. Hey. Flex on 'em on the gram like. Yeah. Hey. Hit the little John okay. Okay. okay. okay. Oh yeah, we're been up in nessa game pig. Ow. Ooh, don't we don't will look good together? together. There's a reason why they watch on that song. Oh, can't yeah, know will to a can't forever got to know We got, yeah, we got it going on, got it going on. Don't let nobody so get to be us. Yeah, we got it going on, got it going on. Let you know. You know. Yeah, we, got so yeah, we got it going on, got it going on. Gonna do so, got to be us. We got it going on, got it going on. Hi, mir mëngjesi që mirëskini ardhur në qytetin e mëngjesit. Përshëndesim që të gjithë e jurojmë një ditë fantastika Unë jam blendit të bashkë me Jerin Mirëm Gjes Me Altinin Me Olten Mirëm Gjesi Dhe me Lorin Mirëm Gjesi m Gjesi Zonja dhe Zotrin E, filloj më brëm Më brëm Do më thënë Bas dite dje, ja, dje Bas dite dje Bas dite dje filloj uh, Kampinandi potrori e futbolit Kupa e botës E njërë në dryshë është tu mm -hmm. Dhe është një spektakl i vërtet Ndë që e parë Pë pa, Ishte ajo mi disë rësis dhe arabis, arabis. Mm -hmm. E cila përfundoj me Shizarin. rezultatin shumë të thell Të 5 me 0 për, për, për misht Da cil... dhe në për misht Për rusët Për misht ta në rusë do atër Cilët wow, dhe në spektakën para një <laughs> Po, një stadiumit mbushur me 80.000 Tifoz mm -hmm. Cilët panë 5 gollë Pra të skuadrës tyret zemrës uh, Që tundën rjetën e Arabis Saudita. Ja ku e dobën ri era aty. Që nga tunë këtë foto po. Doja ta nitbëja një pyetje të vogël nga kampionati botror. Dekord. Kini parasysh që topat që përdoren janë gjithmonë zyrtarë dhe çdo kampionat ka të topin e vet. Ky thon është i vështirë për portierët. Po. Portogal, kështu që pritet që mund të ket gola. ë më shumë edhe në nëse ndeshja e parë është Për të marrë për bazë pesë gola në një ndeshje, do thosha, janë shumë. Janë shumë. Megjithatë, pyetja është si quhet topi. Okej. Si topi kanë? Ka një emër. Po. Ka pasur të kaluarën tango për shembull, edhe gjërat kësaj natyre? Mhm. Si quhet ky topi? Ka një emër. Po. 069 20 70 222. 069 20 70 222 i pari që do të vijë në përgjigjen e saktë. Dy bileta për në Cineplex. Do të thonë dy bileta për në Cineplex, thashë se dy bileta për në kampionatin botëror. A, sametë nga ndeshjet, po. Në të biljeta për uh, ndeshin uh, Brazil-Serbi mm -hmm. A këtë mëse qëfarë? Qëfarë të farë? Të, farë të bjerë? Qëtu <clears throat> mm -hmm. uh, Në lajme dje Nëse i këni ndje Kur kanë qënë uh, Disaj qëra që kanë bërë Buj njëra ishte uh, Goditja me vez Ose mm -hmm. mësakt mm -hmm. tentativa për goditja me vez Të Lëlljerit Kretarit bashkisë Po, pse do të godasin mua? Ju e sti vetëm që ka punuar këtu. Keanu Reeves. Ëh. <laughs> uh, tek ëh uh, Keanu Reeves mish dash sekretari i bashkisë tonë. Si ka emrin më re? The Matrix. Ëh ka The Matrix e vdiaj. Ja. Ka... Mm. E gjërat është qornia. Shmang vezët tek The Matrix që luajn ata Mr. Anderson. Ëh. E u join namë vetë. Wow. Ka ato fytyrën ashtu. Nice. Ëh, uh, pra shmangu 3 vezë, shmangu 3 vezë. Bravo. Tani nëse e merr për sipër ti djush Erion Velis me vezë, duhet matesh mirë. E mira smir. e do që ti bish me vezë. E ke bërë si. Jo shkosh të shkosh me 3 vezë dhe dalësh kuq me të treja. Po na është të matesh mirë. Ai ishte jashtë formë plagë. E vetë atë dhe e pashë edhe me tuta. Kur thoshte mos prek ndër, mos prek ndër. Mm. Ja bravo ashtu. Kam evs mund ta preqja atë? Po, sigurisht. Pa. Me vez duhet ta preqje. <laughs> me vezën ta preqet, do më nda të mund ta largosh patikardën, ndan atë vezë me vetë që t'i gjujnë ndaj qytetarëve. Se më dorë s'qet. Po, nesër. Ë, uh, brenda Suazës Demokratikesh edhe kjo ndodh që, ëh, mm -hmm. ndonjëherë figurat publike të Sulmon janë uh, sulmuar njerëz të mëdhen me torta e kremra e. Po, pa, pa me salcëra. Qput, e gudun se çfarë lloj lloj gjerash, kuqë që nuk është, nuk është ndonjë habi e madhe, po. Yeah. <clears throat> Por doli huish pra. Doli huish në 3, në 3 prova. Bravo Gavileni, nuk e di ku që nkon për sërvit. Çfarë bën, ë? Duhet bënë diçje. S'kanë për këtë poligonet e fermatave. Poligonet e vezëve. Adheu, <laughs> <laughs> fa, fa, fa, fa. Si të rruhesh nga vezët. Seriozisht ku që nkon? Nuk okay, e, nuk e di. Nuk e di. Por por ju shma ngatyrë të tre, pastaj pastaj ishte në ë uh, në takimin me artistët tam i cili më sa më ka përfunduar mirë normalisht nuk e di ka, ka përfunduar akoma apo vazhdon jo s'ka përfunduar sa bë kanis nuk e morën dash nuk kanë marrësh akoma domethënë është do të vazhdoi ka mbështijen nuk e di pse pashërin nga këtë të portokallis ose isht portokallis që ka qen atje cilën që kishte dalin televizor po aktor është po aktor është jo që kishte dalin televizor mbrapa dhe fliste për çfarë fliste r grupin negociatore kshu. Se mora vesh, njëri nga këta çunat më të rinj portogallist. Nuk duhet se s'është mande, po. Nëse, ideja është këtu që ë dëjova se çfarë po thoshin disa prej aktorëve dhe ë mm -hmm. se çfarë po thoshet edhe zoti kryetari i bashkisë që tha që është një rast ku na ka ardhur zogu në dor, u shpreh oh. ai. Zogu në dor e, është domethënë kur një zog të ulet në dor, unë kam kuptuar gjithmonë ndryshe se ç'do shpreh, më ton drejtasht. Por e, Si, është, do të ishte ndryshe ka paqërtimin. Okay, Okej, edhe ajo është okay, nuk ka problem, por sidoqje tjetër, edhe nëse një zog zbret në dorën tënde, edhe kjo është mirë. Gjithsesi, zogu në dorë është edhe më shumë se kaq. Por na ka ardhur zogu në dorë për kjo ofertë për ta për ta bërë teatrin me 30 milionë që siç tha ai do të janë më shumë se sa ne shpenzojmë në në shumë vjet. Domethënë buxheti i Tiranës nuk është aq i madh. Mhm. Mm Që shënje nëse ne do të bënim këtë teatr për vite me radhë nuk do të duaj që bënim shërbime ndaj qytetarëve, pastrimin e çagjrave të tjera apo apo të kishte në teatr aktivitet teator. Sepse gjithë lekët do varroheshin në ndërtimin e godinës, pastaj do so kishte më për teatr. Kurse Robert Reninga i tha se vetëm 10 milion i tha të kanë gënjur. Për kjo ishte shpreha, mendoj zoti Heron të kanë gënjur i tha për 30 milionët. Mm -hmm. 10 milion do ta bënte teatrin që është të rinovuar në një per supertast mendon Robert Dragani a dhe kushtojmë me Kostolina që është por të në no. mënyrë do kur senim 20 milionë citat mund të përdorim për shkolla totalisht më të tutuar to atë për të përdorur për inkurant të saj natyrë domethënë kështu që mund të isha ashtu kurse Altim Basha më bëri përshtypjen ajo që tha Altim Basha më pëlqeu më thënë drejtë çfarë thënë dhe bie shumë dakord me të ëhëh mm -hmm. se tha e gjitha kryet në një frym mos besimi Do me dhe në gjitha dhe kjo është teatri me teatrin, ka një teatr me teatrin Që është duke ndodhën atëm Sepse ndërko që po flite dhe do me dhe në po hajtët të vendosim Ndërko këto mekanizmat kanë filuar të gjirojnë Si tu është këto ingrenajët mm -hmm. po lëvizin në këto shkatrimin e godinës që është Dë me dhe kjo është e kërë përësyshë si kur ta bësh atë në një gjotin që është ngritur Edhe ai tipi që e mban kështu dhe në nga momentin në moment ai mund ta lshojë atë dhe ajo bie dhe pastaj biseda mbaron. Edhe domethënë ai tha që kërkimi i frymosi sigur ta pesullonim këtë proces për momentin. Hajde ulimi e flasim dhe po jo kjo është është tamam si në ato filmat ku Indiana Jones po mundohet që të, të hapë atë derë ndërkohë që ky gur i rëndë është duke ardhur. Edhe nëse e hapim këtu, e hapim, nëse se hapin, se hapin. Edhe, e habim, sa habim. Ja, ek e kam arsyesë, nuk e di. Kjo më mbetë janë, se e shikoj që ka një këshu Ka një Ka filluar si gjënë mm -hmm. Ka filluar si procesën Po, ka këtë fruimën pra Kjo fruimën e mos besimit me dispalbe Njerëzit janë shumë skeptik me njerë tjetëri Shiko kur gjërat nuk janë transparente që në momentet e pare Normal që du kjetët e mos besimit me kalimin e kohës Pao Gjyra duhet bore, duhet në vërtetë. Sepse gjërat duhet bëre duhet të bëhen në mënyrë të tillë që të gjithë të bien dakord që në fillim që mos i japi shtek pastaj kish kuptimeve apo gjërave tjera. Po, no, edhe duan bërmen qetësi. Normal. Jo nën presionin e koz, po shumë. Se jose. Jo nën presionin e koz, jo nën presionin e kullave, sepse edhe këtu nuk ka kuptim tani. Ëh, se ishte sipër kësaj parkut të Elbasanit, rrugë Elbasanit. Na ishte park kur ndërtohet kompleksi gjigant do pa park në aty ja në no, pa po parku do jetë yes, altin në kadin 4 metra do të kesh i parkëtin vetëm pa park. mbarga jo por do të ishin një, një, një <laughs> shesh një, <laughs> <Do jeto laughs> një, <park. laughs> <laughs> një shesh me pak gjelbërim ajsa për të thënë në render po mund të ngresh saturation <laughs> <laughs> Kësë e angrejt se të leshën të këtë mund. Jo, këtë i fundit, këtë i fundit, është privat, kapem, ka gjithë për jemi. E shë bukur, po. E shë bukur, qësë a e pronari me i... Po, vetim që është i dikuitjet, ojo. A i përgjyru me kalla tje, në katin e 17. A i është pra parkë. E ke me sush, ti e shikon që i po hypin një mëz me ashenësorët, e kam parkë të film, po është me Arnoldin, e ke me parë, e ke me sush. Po, mund Gjithë si përfaqë, nësa ku njështë e mbajnë atë katin lartë, sepse ajo mund të këthetë në një... Si shtetë, parki, më rekoguashëm. Bon, A par ti fillon e blerson, fillon park. Êshtë personal, gjithmonë. Nuk është që dhe... ta shijojnë dhe të tjerë. Po. <laughs> e ti qëjnë, komëshinë. Këjtonjë se është film. <laughs> <laughs> Do dhe film të dhe këjtë një film, që të gjitho ditë. Po, po, në nësaj kali që jithë në pishinë. Se sh Me po tash ikosh nga ambësira ja, jo, e jeri, ajo ambësira e gjelbër. Domethënë shumë nga lart. Kthehej pas klubit e Mëngjesit. Do të vazhdojmë pra, uh, nuk e di, është akoma protesta sot apo zgjidh u fashit çështja. Ja, tan përsëri që do vazhdoj. Protesta sot në shtat. Ishte edhe dje? Kështu që më duket do vazhdoj. Nuk. Nuk kam të qartë. Okej, okay, po sepse e di që të premten ishte thirrur kshu si më po të marrin vesh. Mbas fakti unë klubin e Mëngjesit 728. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind mwah. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind Yeah, I'm so bad, best that you've had, I guess you're digging the show One tonight I'm alive in a dollar sign guaranteed I can play on my mind One tonight I'm alive in a dollar sign guaranteed I can play on my mind One tonight I'm alive in a dollar sign guaranteed I keep my own mind One tonight I'm alive in a dollar sign guaranteed I keep my own mind Tell me I'm too crazy you can't tame me can't tame me Tell me I have changed but I'm the same me Oh same me Woah if you don't like the way i swat the one am i on your mind if you don't like the way i rock the finish you'll go so wild we fight and we argue you still love me blind if we don't fuck this whole thing guaranteed i'll own your mind once tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can blow your mind once tonight i'm alive in a dollar sign guaranteed i can blow your mind i found a love for me well, go talent just dive right in well, for love my lady well, i found a girl beautiful and sweet for well, i never knew you were the someone waiting for me this kids when we fell in love not knowing what if boss i will not give you up this time girl well, and just kiss me slow your heart is zoo Song. When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than ever is my dreams a hope that someday i'll share her home oh oh i've found the love to carry more than just my secrets to carry love to carry children of our own we are still kids who is so Dhe traje dhe 9 minutëa në këto amend, dhe ju jenë me klubin e mëgjesit në valet e radios komtare climate FM, mëgjes që të gjithë dhe uni nga mbrendi të bashme jeri, keme në altin si Gug si mëgje qënë apë nga 7UREKEN dhe Lorin Terezëm, qdo mëgjes këtu nga 7.10 në, në valet e kësa radio e sot në 0 6 9 20 70 22 ju mund të kërkoni muzikën që doni të të gjoni miqtashur, shvardoj që tijhet kërkoheni, ne do të lua emë për ju Nëse nuk e kemi këmem ndoë këndojm vet. Apo. <laughs> Këndojse sapo dëgjova me kishin Pranilën dhe motrën e saj. Pranilën dhe motrën e saj, ju përshëndesin. Anila ishte, kjo ishte vajza që kishte motrën që kishte ardhur nga larg. Mhm. Mm Okej. Okay. Mirë se erdhe në shtëpi. Dikush mm -hmm. që është ardhur nga Amerika, diçka e oh, tillë. Okay. Ishte për vizitë donte të dëgjonte këto këngë mëngjes. Hey, ë uh, jemi gati për anagramën tani, le ta lëshojm. Okej. Okay. Okej. Okay. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ja, në sotrinë anagrama për ditën e sotmë është la frënga ieri. Okej. Okay. Quhet Shira Ledis. Ë? Shira Ledis. Shira Ledis. Shira Ledis. Shira Ledis. Shira Ledis. 0-619-2712-2 0-619-2712-2 0-619-2712-2 Shira lë dis Shira lë dis Shja fardu fitojnë, Olta? Po, në gjepim një kontrol të pilot njëxor nga Espitali Amerikan Urdra okay. okay. Olta? Një kontrol të pilot njëxor nga Espitali Amerikan Okej, okay. një kontrol të pilot njëxor nga Espitali Amerikan Fshira Lodis. Fshira Lodis. Ndërkohë kemi fitues sepse kanë gjetur emrin e topit zyrtar me cilin luhet Kupa e Botës. Ky top quhet Telstar. Okej, okay, ja, Adidas okay. Telstar. Telstar 18. 18. I lezetshëm po, i bëjmë. Duket që është i rëshqitshëm. Është i rëshqitshëm. Është për i natë për të tjerëve. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Ky është Adidas Telstar po. Topi kush fiton? është Ernest 652 mbaron numrin fiton dy bileta për në sinema. Okej, okay, shumë mirë. Bravo. Ernest për në Cineplex, dy bileta janë për Sonte në Cineplex shfaqet uh, Oceans 8. Sandra Bullock, Cate Blanchett, uh, Rihanna, Anne Hathaway Rihana, Rihana, Rihana. dhe të tjerat i në atë superfilm që shfaqet sot për herë të parë. Është një mundsi edhe e kanë gjetur mirë sepse filmi është me goca. Po. Ma trem mendja që do të ketë një audiencë gocësh nuk do të bëj si seksist tani këtu. Por është ka kampinatë dhe ka shumë bura që sh, janë... Pokosuar në të <gjohet> këndeshja. Leta, ja. leta këthejmë kështu, pra. Me që bura të vuajnë nga kjo, së mundja e futbolit, grënët janë pak më, më pak të pregur anë nga kjo, do të mund të shkojnë kine mandu është ta edhe... është jo. në mund të shumë e bjerësat. Jo. Por është në ndeshja sot, qarë? Në ndeshjet janë në orën 2, 5 dhe 7, gjithmonë. 2, 5 dhe 7. Të, 4 të copë O, sa mirë 2.57 lele Da dy gjusë më ta kohemi që në orën dy ta flemë më ndin që shkojnë në futbol Aha. Edhe këthejemi dykura thores 8 e gjusëm 8 e gjusëm me ka Po i përën të planë me ka kemë mm. Se me zibëra Eka se po i përën Edhe ti një, një nga këto po <laughs> pa, Sikurisht Po barë olëta është tifozat është shmondur, E qëmëndërë E qëmëndërë përre e, e topi ta mm -hmm. <laughs> Mirë olëta, shumë mirë Arere Zonja e Zodorin, a do të bëjmë... Që fajnë? Do të bëjmë një pyetje nga kampionatë bëtrorë. A unë do e asot që të bënim një kujtë me seri, i cili ka për tematik kampionatin bëtrorë. Oke. Okay. Në gusht të vitit... 1942 pa më saktë në datën 22 gusht të, të, të vitit të largët 1942 mm. Brazili i bëri këtë Gjermanisë. Çfarë? Çfarë i bën? Dhe pa 72 vjet më vonë Gjermania mori hak dhe rau <laughs> 7 në 1. Oke. Në mandaten e pa. madhe Gjermania 7 Brazili 1. Ëh. Mm -hmm. Ajo ndodhi 72 vjet pasi Brazili i kishte bër këtë, Gjermania ishte akmarri ajo deri. Sepse akmari është një gjell që shërben më mirën e ftoton. Gjermanët britën 72 mm -hmm. vjet dhe e akmaron për këtë gjë. Po çfarë ishte ajo që ndodhi në 22 gusht të 42-shit? Okej. Okay. Midis Brazilit dhe Gjermanisë. Kjo është pjesa për ju. 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Shkojmë tek muzika në këto momente He, një sekundë, se ne punojmë këtu në Radio Krab FM Pa, mu uh, A mundet dhe në të kërkojmë në një këshu? Në një këng? Pa tjetër Po, me thëndë të drejton Po, falem e e dhe dhe të të ka uh, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe What it is, what it is është nga Jonathan Davis A ito të gjërë një Jonathan Vier. Davis, zonja zotrin është një çunë që Caprej ushë mund të njojnë si Po themi Vokalisti Vokalisti i grupit Korn Për këtu ka Kënduar solo Sorry. Si kanta autor What it is, Jonathan Davis tani Grubin e mqisit Pretty slow me me what it is në Kruvinë Mjes, Mjes që gjithë mirë të keni ardhur 7:49 minuta në këto çaste. Un jam blen këtu bashkë me Jerin, Kemene Altin Sulaj, Ol Tarekun dhe mjësit. Lorin Terezin çdo mëngjes këtu dhe gjithashtu për t'u informuar mbi situatën e trafikut në këto momente me ne është edhe Eldin Merolli. Mëngjes Eldi. Mëngjes. Çao, çao, çao. Gëzuar barami, baramin edhe ty, Zotri. Gëzuar baramin edhe ty, Zotri. Edhe ty me styrë. Për këtyri që sakrifikuan dhe mëdhe për një muaj a gjerimin dhe mëdhe Zotri janë një është për pletë. Me dhe në drejtën pash për a një... Që i tu e tila rase? Po, po, po, po. Se, se takonisht të sakrifikojsh një muaj dhe mëdhe në për piruën. Êshtë e mërdete, së shenet, se njështë dhe arrojnë tërë. Po shkaj n Që uh, mbajti a gjërimin, se ta një mbaroj, por mm -hmm. mbajti gjatë këti muaj Edhe ishte ora një, donde dhe një një orë Një orë një sherek që të vind të koa për të ngërën, do me thënë mm -hmm. Edhe pa zgjuar rrugës këtu. <laughs> Tëmeze. <rezi, laughs> Çikanesh. Imagjino sh. <laughs> atë drej finishi, drej finishi vendi. Është ndër shumë vapë. Është ndër shumë vapë. E, e thash se uh, ja ju ridon, uh? a? <laughs> po më thonë po uh, ja den çikë, den çikë. A dëksu? Je me pak me trafikun siç puna. Po vleni sot ditë pushimi. Normalisht pritet që të paktën deri rreth orës 12:00 ka absir lëvizje pa probleme të gjithë Tiranën, duke përmendur aksit kryesorë të çakulluar, pa trafik rrugat dursit përmendit nuk ka filluar levizja akoma pje plasit gjithmon për pjesën e autostratës rrugat të basanit nuk ka trafik që argullohet lishën sa uqqëndër unazat nuk kam probleme rrugat bardylës, skajet dhe sajt, boulevardi Shandark, Piri, Gjajko kanë levizit të leda, ajo lukse është trafiku po është bosh, benëse që është t'i pushimi dhe normalisht levizit cëllën pak në mund këtë levizit delegacionën është qepritare në besoj normalisht për shkak të sesës mund të këtë levizje të kërtë është të qevetarë por jo të, duke blokuar trafikën ose të njëzëa besoj në basohës 12 mund të këtë probleme autostrada të i randurës besoj se normalisht prak fundjave në qyletarët levizje, në driturës të mjënë dhe levizje edhe për gjëtë segmentit u gësë dursit dhe besoj në levizje me trafik të së basohës 12 do këtë efekti në e e trafiku. Okej, okay, faleminderit Eldin. Faleminderit shumë. Eldin, më dashur që na informon mbi trafiku, 7.5 minuta në këtë moment. Të fjalën e ka kolega ime Jerita. Ëmë ndimontë kam nisur një këngë në Fans. Ë bëhet fjalë për. Më kam nisur një këngë, ku më ke nisur? Një video, më fal. Në Facebook. Si juën tregova kamrin e personit? <laughs> Ajo është 13 vjeç, emriin Courtney Hadwin. Ë uh, mm -hmm. ka marrë pjesë në spektaklin America's America's Got Talent ka kënduar një këngë që quhet Hard to Handle e kënduar nga Otis Redding. Në fakt ajo është vetëm 13 vjeç, por kur ka Kër ka delë në skenë, fillim ishtë është dukur si një vajzë e turp shmej shë nuk do fillon të të këndomte, këtë përshypje ka ja, të këndomte publiku, në fillim, por, fare. në fillim fare. Pas ta i gjëra ndryshuan, bërë? Por kur filloj të këndomte, blendi ajo është thjeshtë e jash zakonshë. Oke, okay, yeah, i galon të gjithë pa fjalë. Me që ti e kërkove unë e gjitha video në kështë që jagu e ke. Shume talentuar, Kani, i galon pa fjalë të gjithë dhe ka fituar Golden Buzzer duke talu <clears throat> është vërtet shumë e talentuar, vetëm 30 vjeqë. Duke shumë e tërpëshëm shumë. Se i bëjmë përëtja dhe ka të ndojtjim. Përra e vërtoj. I'm guessing you're gonna be singing for us? <laughs> yeah. Listen, don't be nervous. I know this is a big stage and there's lots of people mm. here. Kjo është nga Spice Groset, po? Mm-hmm. So, go, go for it spice, and good luck. Spice? Spice? Thank you. Apo <laughs> Old Spice? Old Spice. Leta gjemë pak të Courtney Hadwin që jeri në sugeron si talent Americas got talent Dhe, madhje, zërën me saja, e kanë krasuar rëte me Gjenis Gjoplin Kanë nduar që oh, do jetë me Gjenis Gjoplin në rëmë Super shumë, mira A, interesant shumë? <gushed> <salmunda> <Sure>, po, super Po, me gjithat e grëvishëtjen e veta shumë Me ato e potenciallit Po, a? Me ato e potenciallit Ishte mirë, po, ishte super, ishte super bravo, bravo Ishte ka koha koma Jo, pa tjetër, po Super Ishtë briljanta Do me thënë, e kush është tupin nga këta? Të gjithë ata janë naqnitur se thash fillim ka shënuar vetëm njëri ka shtypur atë Golden Buzzerin. A e dim se kush? Mundanin, ndoshta sa i mund, nuk e kujtoj këtë pjesë. Ja, e gjem, e gjem. Edhe sa i. Vetëm është është në video. Ë oh, e mora vetë se kush e ka bërë, ka bërë Qirosi. Qirosi. Po, ai më magnit fare pas së stan. Wow. Howie Mentel është Qirosi. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç. Qëç Dhe më dhe në kjo kalon dali në direkt në finale, a? Në qërët një, gjust finale, qërët finale, së si... Direkt një finale, po. Por që i ka kaluar të gjitha pjesë dhe tjera, të konkuret. Bravo i shok, bravo i shok, shumir, shumir. E, merituar. Parim dherit tjeri për këta. Të karta. luta. Po, e kam dëgjuar disa herdia dhe vërtet më kalim mresat njerës e konë shokat. Sërqet gjontë, kë kryza, kë kryza. Të këngën e kanë kënduar uh, loj loj, The Black Crows për shumë I pare që e kanë kënduar ka që një mashkull, Otis Otis, nër... ajo është kënga originale Originale, pa. pas taj e kanë siel në versioni në tyre dhe shumë të tjerë Doa, kjo është nga The Black Crows për shumë është një të këngë që sa po t'i gjojnë të vajtë në këto A shkojnë me këta? Shkojnë me këta Shkemi ko, zënë të të ting <laughs> Shkemi ko Këte e mës <laughs> pak në <laughs> Nëse do të dhëm, le të dhëm thana. <laughs> gjithë të mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit dorës. Tani 8 e 9 minuta më është dashur. Dua që të mirëpresim në studio mikun ton, kritikun letrar Zotin Agim Baçi. Mirëmëngjes, mester. Mi Na vë zgjuar Fitil Bajramin. Gzuar, gzuar, gzuar, gzuar, gzuar, gzuar gjithë. Gzuar edhe ty edhe familjes tuaj. Është koha tani për të folur pak për libra. Gjmpo si dukësh një Mi, në këtëm më gjesë uh, me mi, tijel mi, mi E qënë muaj e, e gjatë për ty, se ti mm -hmm. e mbajnë e Amazon Muaj e që ka qenë muaj e gjatë se i tjere Sëpse kër vinda një horari Për të ngrënë dhe Iftarjë në dark mm -hmm. Dukës kërë këshkalu shumë ko Po në fakt kalon shprejt E në mëso ashtë E në kështë thonë që domoshta kur kur mërrom unë uf. Është, e shkoj, pra, është e sakrificës, pas s'kuptim ka, po çe ka qe le të, pasaj e jep. Nuk është e let. Nuk është e let. Ato që e thon këtu domethënë kod e thon kod. Nuk është e let, është e let. Sa ka qe le. Madje ka pas ditë për shume që ka duke një lodhje shumë e madhe atëse. Po nice për problemin fund pasaj ma kur e kryen që Po kam fatin që që flej shumë më pak domethënë lexoj më shumë edhe kam mungë që lexoj më lexoj dhe shkruaj më shumë se më i tej. Shumë mirë. Qëhtuç sot do të flasim për një libër të lexuar nga Daniel Kelman, është emri i këtij autori, i cili flet për dy nga mendjet më të ndritura të shkencës në shekullin e 19 në Gjermani. Njëri prej tyre është Gaussi dhe tjetri është Alexander von Humboldt, vetë gjuttar dhe... austriak, ë gjuttar austriak dhe uh, Humboldt është uh, është astronom, gjeograf që Gauss është më ndër e jashtëzakonshme e matematikës, por mënyra se si janë të shkruar në në këtë libër këta dy personazhe, pra këta takohen në vitin 1828 në një kongres shkencëtarëve që Gaussin në fakt as donte që të shkonte. Në kungulin po. e humbol, sepse ai e kishte lexuar në fakt, kishte lexuar disa shënime dhe ai kishte bërë shumë përshtypje se në fakt nëshoi gjithë hartat e tyre, por mm. ajo që është e veçantë gjermanisht se si dy njerëz kaq qendërsishëm, por me jetën anëtyre të përditshme Gauzi një fmit të ka njohës për sh... jeshtë zakonisht i zhjuar. Mm. Dhe ndërkohë unë boldi një, një person shumë kurios dhe më dhe në kërkon të, një, zbuloj, të zbuloj. Dhe në shumë hartat, në shumë hartat, sepse kupton që shumica hartave dhe nërkohë i që ishe bërë gabuar. Dhe i duhet dhe një mëndi matematike, si që është gauzi. Dhe por kemi një gauzi që nuk ka dalja s'kun, po ka një dashurit për mm. barë martohet me Minën që është në fakt shoqja e Joanës, me cilën ai e donte shumë por që pa. pati fatin e keq që bëri vetëm një diale Eugenin dhe pastaj vdiq në linjën e dytë. Ëh, ndërkohë që Montoldi nuk as nuk dëshiron të flasim për femra, ëh, habitet kur ëh shoqëruesi i tij fet për këtë gjë, do të thënë, ti duhet të habitesh më edhe mm. habit kur ëh është edhe e çuditshme një person që ka jetuar vetëm në qytetin e tij në një qytet ku Bonaparte nuk e ka nuk e ka goditur vedëm për hadër të gausit, për shkatë të gausit, gausit. tonë që Bonaparti pa. nuk donë të për hadër të gausit që ta shkatron të qytetik. Në ka unë tjetët kemi i më bollin që ishe në zënës, në më të në një për në zënës më të më të mjërë të gëtë, së për që kishtë edhe në mardenin me këtë, dhe është një kohë shumë, shumë mjë ku flitit për debatin, ma mm. dhe i duket çudi për shkakun ku pyet ndonjëherë i po Kantin e ke lexuar Theoboldi thot, i thotë pyet ato njerëzit tre territode që <laughs> kur kur shkonat te botën e re pa. por mënyra se i si ka dhën këto një, një person si Gauss që ka dashurinë e madhe por nuk ka lëvizur as kund ndërkohë që Humboldt ka gjithjetën posditë çës dashuria duket sikur i ka bashkuar këto dy dy pika të skajshme ashtu siç gjen Humboldt Ekuadorin <laughs> skaji tjetër është Gauss në fakt që ka në egon dashurinë kurse Humboldt është një një person që Flet dashuron këtu në natyrën raportet, por grat nuk e di se çaja. Kurse ai ai e ka marrën shumë të të ndjeshëm nga usi vetëm në një lloj raporti është i dashuruar me Johanën, martohet me Minën, dashuron Ninën, të dy personi teatrin të dy. Jo, jo, Minën, jo, është Nina jose që ve në fakt është një është një provë që do ta sugjeroja ta lexojnë shumë sidomos tërin që mund të ngjiten edhe me persona të cilët kanë bërë histori në në në qoftë në matematikë, qoftë në astronomi mm -hmm. dhe në gjeografi, por njëkohësisht jet në natyrë si njerëz që kanë njëra probleme, njëra hallet, njëra çështje si çka gjithë bota mbart, domethënë. Është një dedesie edhe e ardhmë njënjën në shkrim. Në fakt ata kanë po Sokolmici ka bërë përthimin e këtij e këtij uh, romani, sepse kjo duhet thënë që Oke, okay, janë dy personazhe të njëjaur historik, kontribues të rëndësishëm të shkencës europiane po themi në në atë periudhë dhe pastaj janë ndërtuar mbi mbi dietat një e njëoritë të tyre, por mënyra se si vinë në libër janë me tekat, me pasionet, me huqjet, me të gjithë përditshmërit që i karakterizojnë këta personazhe, këta janë personazhe të pasur ëmën gausi për shkak se ëten gausi diçësh gausi diçësh se është vetëdijshëm për është vetëdijshëm për për, për mendimin e, e tij edhe ja përdor këtë ëh uh, janë dy gjëra thotë uh, që ai nuk pranon dot uh, se si për shembull rastësia e fatit mund të bëjë një injorant milioner nëse vë bast ai nuk pranon ai, ai nuk pranon idiotësin. Po Edhe e ka probleme atë dhe kvalitetin dhe... e ka shumë probleme dhe këtë e shpreh vazhdimisht domethën. Dhe edhe është interesant atë që ai është, sepse ti edhe libri është shumë i këndshëm, domethën uh, leximi i këtij rrëfimi bëhet shumë i këndshëm. Nuk është i vështirë për të kuptuar edhe pjesa që ka si dhe dhe në, me shkencën është shumë e thjeshtë në, për... në mënyrë paralele, domethën më është një kapitull me Humboldt, një kapitull me Gaussin dhe duket si ato rrugët paralele që në dhe fakt dhe... Dakor. Pra po, dhe ai ka ka shënuar aty, domethënë që e, është ajo teoria e Lobachevskit të rusit që thotë drejtat paralele priten mm -hmm. ndërkohë që. Mhm. Në de është fantastik në fakt në në atë vetë diënë e tij të madhe, në mënyrën se si përshkruan botën si madje aty ka një moment për shkakun që do të kaloj kufirin dhe s'ka ai s'ka pasaportë, ai ai ka, ka shfrytëzuar nuk Po i thotë ky Gauss i thotë. Atë dokument është ja. antar i çdo akademie është shumë mirë njër... duhet të ja javesh edhe policisë që më ngul pasaportën disa herë pasaportën <laughs> po ka një pjesë për shembull kur kur ai thot uh, ditën tjetër mbërritin në Berlin mirë në shtëpi të vogla pa ndonjë qendër apo rregull një ngujim i zhvilluar pa kontroll në vendin më moçalor të Evropës e quam fshat komplet po në Berlin sapo Sa po kishin filluar të ngrihin godina madhështore një katedrale disa pallate një muze për zbulimin e ekspeditës malet Humboldt Pas nisa viteve, këtu do tjetë një metropol si Roma, Parisi, apo Shënë Petrburgu, tha Eugenie. Kur, ja bëri gausi, qyteti për shtirë. E kështu me rarë. <tot au> jo, aji niset me vedien, sëpse e ka përfshirë. Qyteti ti është më imanj, <tot au> i maj, aji bërinë se konsidero fare. Duk e ullëtuar, po për hadë të humboldit, nuk, nuk të shkonde, nuk të shkonde edhe qytet shku nga toë. Parasysh, ajo, ajo vëdia madhe e një jutë që mëndonë se... Por, por një, një kosisht, një kosisht aty ka i një raport që e, Humboldi zbulon shumë njërës të cilët në vetëmin e tyre mëndonë zi këshin bërë shpike Në mm -hmm. kohë që bota kështë e ko që, që i kishtë ato Shumë, është një prakë që kështë zbulu e të egzistetin dhe e madhe si magji Dhe kërë ja shpigoj që është galbenizimi shumë i thjeshtë mm -hmm ai imbedhsi e shpejtë ku ta diu po ku ta diu ndonë po ku ta diu pra do të thënë e rëndësishme është që ora mund të ke të bëjë një shpige por dhe, a mendon se vërtet e ke përballuar mendimin tënd e ke përballuar ato që që mend pra është një thirrje për njeriu për ditë për të thënë që ti mendon medito e pra rëndësishme është që ti ti, ti të përballosh mendimin tënd ti vesh ti të, të, të dialogosh ti ti fuzosh njëtë do të, një të, të flasësh me tjetrin ta pra, kuptosh që mund mos e është ti asë fidimi asë fundi botës në të mëmë, por ti ke mëndë në tëndë dhe ke gudzimin tëndë dhe duhet lëvizësh. Por e lezoja, më kujtoj është gjyëshim që dhështë e i didur dhe i shëtitur nuk janë një dhe gjithë. I didur dhe i shëtitur nuk janë një, një dhe gjithë, po. Por e lezoja, sëpse i shëtitur është shumë boldi dhe i didur shumë është gausin, janë të dy dhe kur bashkoha në fakt dhe është si të bash pervojajn, përvojajn me dijen. Është vërtet. Pa, takimi i këtyre të dyve është takimi i dijes së madhe i mençurisë me përvojën e madhe, sepse humbolin po të kemi para sy është ndryshohet gjithë mënyrën të menduarit për gjeografinë më dhe për, për astronominë, me matjet e tij, me me këta matën botën. Këta janë njerëzit që na dhanë ne sot që kemi ose ishin parët që arritën në një përfundim sakt, e cila është masa e botës, tira dhe ndistancat midis kontinenteve, e, e gjithçka që që si duket si ka kur takon no. dhe ai thotë që kisha një lumtulaçash përsërisht po mendohesh apo mendohesh se kisha si emër tha, vendosat i vendos Amazon. Një, <laughs> që, pra, ajo që ne mund ta marrim shumë seriozisht mund të ketë qenë një tek, një çast që i ka vendosur emrin mm. e djalit, vajzës, apo, çdoherë ndau raportet, por është një vetesi që që jep shumë. Është vërtetë. Edhe është nga ato librat që unë nis sa kështu thash sado shkui për Gaucin, më pas ai pashë ç'ishte romantika për dorë dy personazhe shumë të njohur publik dhe për të thënë që kjo më pëlqen kjo është interesante, nuk është e para herë që lëvrohet kjo, por që është është kjo proza historike po e quajmë, domethënë që ka elemente sigurisht kreative dhe liri, por përdor një gjë të njohur për ta thëllë atë si si si njerëzor, si në raportet e njerëzve që sado i mençur të therr ai, ka atë ndat probleme siç kanë gjithë tërë, ato dyshime, dilema të dashurisë do kontra ditat e veta do atë egon e tij do të smur që mm -hmm. dhe dikush tjetër që fal shumë siç është umboldin kraun tjetër që vetëm toleron do të thënë edhe kur e di që po ja punojnë edhe e di që atë raportin mund ta braktisin prap nuk tërhiqet kurrë do kjo është një është shkruar është shkruar një, një pros që është vërtet do të sigurojë sidomos atyra të rinj që janë kurios për të Tjeder, jo ta tjetër, edhe shkoj mirë për ta mm. letëzuar, sepse ribri shumë arëgëtuës në prozën e vetë, është në gjithë do ribrarimi, është nga Daniel Kelman, është autor austriak, që e matja e botës, i përkëtujer nga gjermanishtja nga... Sotë të matja në është tim të arët më të sukses shumë në Austrija. Në Austrija. Në, në Austrija në gjithë, domethënë botë në botën gjermane, për kush ku nosi zero se ke shkuar në Gjermani. Sigurisht. Daniel Kelman, zënia e zotring është është, është madhya e botës, një libër Mir uh, i mirë plazhi. Faleminderit Gimi. Shikni si për fundjavën. Është kënaqësi që të kemi këtu. Tetë e 20 minuta më të dashur në klubin e mëngjesit. Ka tani për pak muzikë nga 21 Pilots, "Kejuet Stressed Out". I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had the better voice to sing some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I'm singing I was told when I get older all my fears will shrink but now I'm insecure and I care what people think My mind's blurry face in night care what you think My mind's blurry face in night Wish we could turn back time To the good old days When am I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 the different names we would build a rocket ship and then we fly far away you used to dream about the space but now they laughing at the face saying wake up you need to make money yeah we used to play pretend beneath the different names we would build a rocket ship and then we fly far away you used to dream about the space but now they laughing at the face saying wake up you need to make money yeah wish we could turn back time to the good old days When the mama saying us to sleep but now we're stressed out wish so we could turn back time to the good old days when the mama saying us to sleep but now we're stressed out you played pretend you used to play pretend bunny we used to play pretend wake up you need the money used to play pretend you used to play pretend bunny we used to play pretend wake up you need the money late the and give the shot the different names we would build a rocket ship and then we fly far away just to dream about the space but now the laugh and now the face saying break up you, you need to, need to make, make money Mirëmëngjes që gjithë mirë të keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirëmëngjes Ha ha ha ha ha ha Gjessi Eri Mirëmëngjes vlendje Çunat e goza ë Ora tani është 8:24 minuta, ndoshta skemi ka për luajtur fjalën mbrapshtani, do të luajmë pak Skejnë më vonë. Pak më pa. vonë, pa. pa. pa. pa. pa. pa. megjithatë, megjithatë nuk do të mbetemi pa gjëra sepse kemi, kemi menduar me, mirë të Altinit. Ne vërtetë luajtur për sot, e cila nuk është zgjetur ende. Ëh. -hmm. Është një drejtuensh që ka qenë gjithmonë. Tamë, gjithmonë jo, një herë. Po për për gjithmonë. Për të nxjerrë kokainën nga gjethet, përdoret një përzierje e lëndës kimike. Ëh. Vajguri dhe acid sulfuric. Pra është kjo vajguri dhe acidi sulfuric. Çfarë është kjo, është pyetja? Kjo, vajguri, acid sulfuric është e tretëta. Çfarë është kjo? E para. E para, në listë. 0692070222, çfarë është kjo e para në listë? Çfarë është? Ndërkohë. Mm -hmm. Se dish mua banagrama këtu, e kam? Se kam. Wow. Shira Ledis. Shira Ledis. Atje po. Na kanë thënë nuk, nuk, Shilarës? Jo, ja, nuk është ai. Jo, po s'mund të ishte Shilarës, Shira Lidise do ishte. As Shilarës. As, as Lisharës. lisharës. Jo. Ja. Fjalën fakt është shilarës. shilarës. Lisharës nuk është asm fjalar. Është Shilarës, domethënë nga Shilu ide. <laughs> shilarës. Unë u shokova kur e dëgjovaën e parë. Ishte arritur duke më nduar se fjala është Lisharës, Lisharse, po. Jo, Lisharës nuk ka, nuk është fara aty. Shilarës. Kurse kjo shira është Shira L. Ës tram plak poose mos e mos e kujtoj. Shilarës është tani është Shira L. Dis. Ëh, mm -hmm. është dashur dhe nuk është, ajo pra. Shira L. Dis është diçka tjetër. Le të themi që është një cilësi pozitive. Ë di kujt që nuk është sklav. Uh -huh. Jo ndimova pak. Edhe fare. Shira L. Dis. Edha është fare. <laughs> shira L. Dis, s'më kujtohet ndonjëherë këtë emër. Po, hajtë mo, dhe dhe branojnë nga ty uh, Kështu Nuk e ditani, nuk ditë që të thëmë Kemi një fituaz në lidhje me Brazilin Që i hapë luft Gjermanis Po, mhm. është roni, 6-7-8 i mbara numëri Fiton dhe bileta për në Cineflex Bravo I hapë luft Atere, dhe të bëjmë një tjetër pyrit Nga kabinati botërorë më i drashur Tiritiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Mm, mm, mm, mm. Në vitin 2014, Paulo Luis Suarez, futbolisti i Luis Suarez i Urugvajit, uh -huh. ka fshojë dikën. Dhe ai kafshim i dashur frymzoi krijimin e një personazhi të tillë në një libër për fëmijë. Uh -huh. Kafshimi i Luis Suarezit Në kubën e botës 2014 Frimzoj Kriimin e një personajji Të tilë në një liber për fmi 0-6-19-27-22 0-6-19-27-22 0-6-19-27-22 Qfarë personajji Frimzoj Luis Suarez Kur kafshoj Futbolisin tjetër gjatë <laughs> kubës botës 2014 Qfarë personajji frymzoj ai që më von autori e krijoi në një libër për shumë e uriturista. Ishte <laughs> e uritur. Le të themi që personazhi nuk ishte krimbi i vogël i uritur, por <laughs> ja. një tjetër. Është tani 87 minuta në klubin e mëqjesit, në mëqjesë të gjithëve, ju përshëndesim juve mirëdit. Mbar përpara është premtë mish dashur dielli shkëlqen, ndërkohë që Olga thotë mos u zgjoni shumë sepse fundjava do të jetë me, me shira. Madje edhe ma jo, sot. Madje jo vetëm me shira, por uh, shira Ledis, ka thënë ajo, do të ketë shira Ledis. Këtë e një baspak? Hë? Qërë kemi da një? David Guetta dhe Sia Flames okay. David Guetta dhe Sia misda shonë këngen e qëtu e tolë Flames Hëhëhë <laughs> Jemi hyr. Ë? Jemi, jemi. Jo, zërin, ë, oke. Do të yeah, okay. se <laughs> ose isha mute. Ja, oke. Okay. Si <laughs> po për mendat po kjo për e një shenjë me sy, po ai po mundohet të ma thoshte në mikrofon, po mikrofoni ishte i ulur ndërkop, që normal, qe, normal. Ka prioritet është pjesa para, pastaj <laughs> pjesa brapa. Okej, lem, lem. Mirë ngjesisë që gjithë, është 8:39 minuta më të dashur, <laughs> në klubin e mëmçesit, edhe duan që ta bëjmë të lojmë bashkë të ndali nga çefi. Jeni gati? Gati Fjallë mbrapsht tani, është stili mbrapsht E kemi stili mbrapsht? Stili, stili Stili, stili mbrapsht në krybin e mqezit mishdashur Në filloj me ty, jeri Fjallë e për ka vetëm 2 uh, shkronja Oh, Popo. oh, seriosit? Pasaj 3, pasaj 4, pasaj 5 Oke okay. Kujdes Si ka më të zi Kjo fjallë ka 2 shkronja, shkronja e për për ju është lë Lë 0, 69, 27, 22, 22, e mërginia mashkulore E mërginia mashkulore Yll. – Yllë. – Yllë, sak t'jerit t'y pikë për jërin, <laughs> yllë fare. Shpe pra, në këshu funksionon loja miqda, shurë fjallë mbrapsht, ose stili mbrapsht, si që kemi shkëretur sot, është mm -hmm. në faqin e Facebook-u, është në faqin e Facebook-u, po? – Pa, pa. – Okej. Okay. Uh, Unë japë ca fjallë, duke njësur nga shkronjë e fundit drejt shkronjë së parë. Por shkronjë në fundit e që uaj shkronjë e parë, mm -hmm. se përte gjithë shka nga shkëtuje për mbys Rekure, pra un them shkronja e parë për ju, në fakt është shkronja e fundit e asaj fiale, dhe fillojmë zbuloj fialën nga fundi në fillim. Kush e gjen i pari, bie zilet, ju mund të luani për të fituar dhuratat tani në klubin -it -it e mëjetësit 0692070222. Do t'japim për atë që do të lidhi të gjitha këto fialë bashk, ka një lidhje pra. Ka një lidhje me mm -hmm. shtyrë. Do të japim një nga kopjet e librit Historia e vajzës Humber. Nga Lena Ferrante. Okej. Okay tela e düt ka 3 shkronja shkronja e par për ju pra e fundit është ç ç olta kit kit bash bash mm -hmm. kit si na nie ashtë pa. pasaq me kit ish takunaisi Shkonia e dytë për ju është oh Touch Touch Çe do të thotë çfarë? Touch me touch, touch kok. Kok. Je fshatë te mele, fshati touch. Sës touch. Sës <laughs> <Sush të seri. laughs> touch, Lori. Touch. Touch është saktë, Lum dieri. 4 p.h. deri tani rrini ju. Ronnie <laughs> <Bonica. Rini> you. <ju>. Ronnie you. <laughs> Unu faktome doja kids se ul të, të fillimisht. Po, dhe do jo. të se <Gama>. olte guxoi e parë. Ola guxoi, udoj kush guxon t'digjet dihet, kjo është loja. Atëre. Kishim yll dhe poç deri tani. Kjo është fjala e tretë për ju, ka katër shkronja. Mhm. Mm shkronja e parë për ju është n. Në. Nëse doni të luani në 069 20 7222 tani. 069 20 7222. Nëse mendoni se e dini cila është, dërgojuni atje. Shkronja e parë e kësaj fjale. Gjysma fakti i fundit është n. 4 janë gjithsesi. Shkronja e dytë për yosht o. Ka letra shkronja mbaron me on. Kushin? Olta. Olta. Mm. Ne Bukur. on. Ne on, tolta. Oja që sakt zonë Bravo, zonë 3, edhe sakt 3 pikë për Oltën e ka gjetur ne on është sakt. Bravo Oltan. Bravo Olta 3 pikë. Jukaj, po Jeri ka 4, Holta ka 3, çunat kanë nga 0. Pik, ju çunat po ti bësh rezultatin po gjithmonë njëri tjetrin duke në një. Po do të thotë fjala e dytë. Sa pret? Po do të thotë, po. Është edhe Zati 082 mbar numrin, fiton dy bileta për në sinema. Lori me po ty e kishte. Ishte një kritik miqësore. Me pak fjalë të çuditë toç. Nga qyteti toç. S'ka problem. Okej, okay, as i përkusht. Ader, kjo fjalë është me pesë shkronja. Shkronja e parë është R. Edhe për ju në të gjim Shkroja parë për ju është rë Pes shkroja jarë në gjithsej është një emër Në gjinin ma shkullore Trajta e pashquar Litar Nëmëri një jës është një emër Litar Del. është dhe pasak Del por është dhe pasak Atër e atim Kujtes Edhe ju të gjuhës edhe të në qikues Thjalët ka një lidi me styra Dheri tani kemi patur Yll, poqë dhe neon Yll, poqë dhe neon Kjo është fjalla E radhës Ka pes shkronja Shkronja fundit është rë Shkronja para fundit është e Ka një lidhje Me yll, poqë dhe neon Baron me Er Er Pes shkronja Baron me er Ollta Fen er Kri u farj Kri u farj Angry fan. Yes. Feneresh sak. Bravo alta. Feneresh <laughs> sak. Bravo alta. Bravo <laughs> alta. Valentir Altini. Kjo fjalë ka 6 shkronja, alta Olda ka 7 pikë jeri 4. Mhm. Mm Kjo fjalë ka 7 shkronja. Mfal Feneresh edhe Anisa. Bravo Anisa. Nero 6 gjas, 6 mban numrat fiton 2 bileta prej 25. Kjo ka 7. Okej. Kjo ka 6 ka 7. Mfanim, fani ka 6, mfanim. Dobë. Kjo fjalë ka 6 shkronja. 6 mm -hmm. shkronja djesh shkronja. <laughs> Shosha. Jo, Okej, okay, shkruajm para ju sht t t t djesh gjithsej. T për ju. Gjaj shkruajn zonën zotrin ka lidhje me yll poç neon fener. Yll poç neon fener kanë lidhje me këtyre. Edhe kjo ka një lidhje me to. Ka 6 shkronja mbaron me t. Shkronja e para fundit është E Shkronja e tret nga fundi është N Gjashkronja, mbaron me NET 0, 6, i dhe nënë, 20, 70, 22 për atë që e gjen Ka një lidhje me yll, poq, neon dhe fener Gjashkronja dhe mbaron me NET jeritun kokën Lori si ngresë të fare Altini e ka lënë regjimin Falë Lores e ka lënë regjimin e ka lënë Volta ka grumbulluar gjithë pikët e mundshme tani edhe nuk po ashtu atë po vërkon park Shkronja e katërt për ju Mhm Pra e katërta nga fundi është A Gja shkronja dhe, dhe mbaron me anet. Gja shkronja dhe mbaron me anet. Lori, Lori, amanet. ama Del. net. Ama net. Net. Amanet neon fener post yll. Me lan ama net. Është pasaq. Planet, po planet. Planet është saktë, lumtë. Shkapoulta. 9 vikulta dhe era nin. Ka lanë shtojë. Planet planet no, funçionon no, amanet. Po, fun po ta vlloshin e çakend. Të fjala e dytë me të thosh normal që do. Po si amanet, amanet poçiun po. Ato që ka këllë për të për poçën. A kjo është këla me 7 shkrove? Deci fituese 718 për numrin fitues të biletave për nesër. Ato janë sotrin. Kjo fjalë ka shtat shkronja, lidhet me planet Fenern Neon, poç dhe yll. Lidhet me planet Fenern Neon, poç dhe yll. Thordoj që, që është e përbashkët e këto? Vjen okay. edhe këtu. Okej? Okay? Unë uh -huh. sekjen i gjetur çfarë ka të përbashkët midis këtyre, atëherë vjen aty. Kjo fjalë është në gjininë maskullore, numri shumës, mmm, shumës. Trajta e parshjuar. Shkruhet ë për shkak të shumës. Shkronja e dytë është r. Shkronja e tretë është a. Dhe shkronja e katërt është t. Pra ka shtatë shkronja dhe mbaron me r. Nëse numrin shumës, shkronja e katërt është t. Gjalltara apo? Gjah tara funksionon. Mm. Është në të njëjtën formë, por është një fjalë tjetër. Tar. Nuk është gjah, Tar, por është diçka. Është numrin shumëzë dhe ka lidhje me planet, fener neon poç dhe yll. Mbaron me Tar. Ky poç në rastin. Shkronja e 5 për ju, kujdes. <laughs> Kujdesonte. Është sh. <laughs> <djera. laughs> Shalapa gjeni pinderi, pishtarë Pishtarë Pishtarë Pishtarë është e bravo. Pishtara. Pishtara. Pishtara. Bravo. sakta E përë që i tjeti dhe pishtarë E përë që i tjeti dhe pishtarë E përë që i tjeti dhe pishtarë <tës> Kame dhe një me 8, kjo është e fundit farë <tës> Ate, ate, ate luem dhe këtë Ate, dhe një kemë padur Pishtarë, planetë, fenerë, neonë, poqë dhe, dhe, okay. <tës> dhe, dhe, neon, dhe yllë Flutura 522 më bërë nëmëri, fitonë 2 biljeta për cjënë Bravo, Flutura Pishtar. 522 Flutura 522 Tanin, kjo është fjerë e fundit Ka 8, shkronja më bëronë me K Me K? Pa Shkronja e 2 për ju është I Shkronja e 3 për ju është Rë Pramish nashur ka të të shkronja dhe mbaron me rik. rik Rik Dhe Ka lidi me pishtarë, planet, fener, neon, posh dhe ju Shkronja e katërt për ju është të. Pra është një trik është një trik Të të shkronja mbaron me trik Vërin i katër shkronja para Trikut dhe formoni Fjallem që po kërkojmë Shkronja 5 për ju. Vjën tani. Nërkoj që oltë ka 9 pikë, lori, lori ka 2. Oltë ka 10. Dhe kordë. Lori ka 2. <hihihi> Dhe Erika 4. Mm -hmm. Shkronja 5 për ju është kë. K. K? K. -trik. K. K. K. K. K. Barën me këtrik Duhene dhe tre shkronja para Që këtrik A së njërët si vjen <tysic> Do së në digjuaj si ta një Në 0, 69, 20, 70, 22 Pari 2 minita për të farën Sandra Bullock, Anne Hathaway, Kate Blanchet Derianë në sënte Në Ocean's 8, në Cineplex Këtrik Këtrik Këtrik Këtrik volta, Joanisieri. Ieri, Ieri, Ieri bravi Ieri. Ujitësi Ieri. Po se kupton lidhjen. S'ka që Ieri. Se po e provoj elektrik. Elektrik, bravo Ieri. Po se se kupton lidhjen. Eksakt, fosi, naoni, feneri. Ufu, elektrik, po. Elektrik, Ieri, elektrik. Elektrik. Duhet të jeshian me nënt që është elektrik. Kjo është fjala e fundit, janë fjalët. Shumë dobët sot, dobët. Elektrik, pištar, planet. Mhm. Fenerë, neonë, poqë dhe yu Shumë do, betë më më më se kishë më dojtu Cila është lidhja? <laughs> mm. Kushe thotë? Cila është lidhja në zënësë dërshë? Lidhja? Atër është... Uh, Ndryqusë Që... Ndryqusë? Të gjithë ndryqanë Uo, kjo ëlta Aka më se të gjithë <laughs> Poqëat, neonët, <laughs> fenerët, të planetët Pishtarët mm. dhe elektriku i dorës Stam, në këtë nasë Të gjithë janë gjëra që... Le shoin drit. 10 absolut. Vjen drit bravo. Vjen Bayramin. Vjen Bayramin Ulta fituesja Ronchon sot më. Bravo Ulta, <laughs> fortë, fortë është. 30 ditë Ramanzonit as i lojë kishte fitu, sot vjen dita e Baromit dhe i ka qit gjithë zgupthi këtu. Themi mbas pak në krye të. Gjit Mirëmjesi. Mirëmjesi. Mirëmjesi. Mirëmjesinë ardhur në krypinë Mjesit në valët e radios kombëtare. Këta bëhen në ekranin e Klan Plus një herësh un jam Blendi, jam bashkë me Jerin. Atënin Oltën dhe Lorën çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Hello Jeri. Hello Blendi. Hello Olta. Hello, hello, aldi. Mirëmjesi. Mirëmjesi Lori. <laughs> Ekzalo, uh, ja juemi për uh, <coughs> vitin uh, 2018. 2018. Po doja që të bëja një lojë të vogël me ju. Mhm. <coughs> ë uh, Duke u munduar që të shohim se sa i mbani mend këngët në vite. Aha. Ës <laughs> Shazam. Ës <laughs> pak Shazam. Lorë më ndohej të mos shohësh në ekran, por vetëm përqendrohu tek loja. Mund të luash, po. Jam lojtari i dobë. Nëse përqendrohesh tek loja. Edhe i mbaj mend. Duhet hapni veshët. A vëzit e keni gati? Gati. Na dhe fillojmë me këngë të lashta dhe vim në vite. Kto janë këngët që kanë qenë të vlerësuara. Mhm. Uh -huh. Në vite të largëta ne çojmë me të parën. Kjo është sigla e Lorës ton. Një e dryt, tre... Jako, filloj. Olta. Bon Jovi, i reja shumë. Blaze of Glory... Blaze of Glory, atini, një t'ik bravo atini! Bon Jovi, Blaise of Glory. Fënga e... Eh, Drytë. I reja <inaudible> shumë. Olta, olta, olta, olta... Olta, olta, olta, olta, olta... Olta, okay. olta, olta, olta, olta, olta, olta... Yeah, What are you doing? Bryan Adams Bryan Adams, how are you doing? I'm doing it Everything I do, I do, I I do, do it, it for, for you. you Okay, all okay. the new people I didn't quit is How are you doing? I'm late No, no Metallica <laughs> Nëse i pini zines Por nuk e keni përgjigjen Më nflansi dhe të kushtjeder Jo ti pini zines Pra smells like thin spirit Në njërvana Më më doj truri njërvana dhe më tha guja E randës Adams. Yo, mm -hmm. Yo, mm -hmm. Brian Adams. Jo, gabimolta. Po. Jo, s'Brian Adams. Aşi. Kushlet. Jo, gabim bravo Adams. Po, aty jemi. Donjëri nga ju? I would do anything for love. I would do anything for love. Yes I would do anything for love but I want to do, do that <laughs> but I want to Midloft Midloft Okay Can be sira sotë me kontrambers Po prit mos e seshim gati o blendit ashtu ëh ta themot Kush e thot? Kush e thot? Zombie Zombie ieri një pik bravo ieri të lumt Një një pikol ta ka Një pra ka Një ka dhe altini ka një Wow, Lori, kuites Pra ishte zon binga Dhe krembëris Gjim bje në tjine në të nëtën e dhe kapë Qëm dot në në nëtën e dhe fesëm Përri të se Lori, në zitova, jepi darit Kënga që vëtë? Always Këmë të që vëtë? E ku më të që i bon jove të shurë? This tattoo told you. Hello boss. This rests and says me. Says to see the year. Now now. Est. Yuhu. And no is there. This rests and says me. Special pumpkins 1979 that's right. Blur Song 2 Dhe Song 2 Blur bravo Song 2 jo jo Song 2 Ai është nga tjetër grupi Blur Song 2 është saktë Dini ka 2 pikë Holta ka 1 pik Jerika ka 1 pik Lori 1 pik gjithashtu Lori ka gjithashtu 1 pik kujdes bjerën unisonileve por vetëm kur Edini ti lëvon këngës nëse dikush i bie zinës se ndalon lojën Do penalizot do hiqet nik. Ku loj. Dono. Le pa fajnë çnder, nuk i bie kur ashtu. Që mos. Okej. Pa çovë. Le skajë. Të arsht. Kush era i pari tani? Bon Jovi pra ishte çaj. Jo, është Aerosmith. Aerosmith je sakt. Po pritë më. Po i rashë dhëmë zilës. Po i rashë dhëmë zilës. Po i rashë dhëmë zilës. Po i rashë dhëmë zilës. Po i rashë dhëmë zilës. Doet përgjysh e altini një herë? Po pra të përgjysh e altini një nga trova. Nga trova. Po i shohet. E dhëmë një rashë pas altinit, po më më mëri. A nej, s'oke. Ira jiri, foli jiri. Unë dhëmë zilës. Unë dhëmë zilës. Al tissue. Altissimi papers. Bravo. Other side, tissues. Scarf tissue. Scarf tissue. Scarf tissue, bitches. Virtual. Okay, virtual, <"Chu -hat." laughs> <laughs> virtual. So Holy runs <laughs> <ron, laughs> ik dashi. Okay, chut. <laughs> <laughs> Aderi al disa pike. 3. Trefik, bravo. Aderi is the scarf tissue nga red hat celebrity shows down. Skutet. It's my Bon Jovi, It's My Life Brava <laughs> <laughs> oh, well, Sakt Olda, sa piketani Dë <laughs> Lung, Olda Bon Jovi, It's My Life E randës Nikos Bek How do you remind me How do you remind me Aldin, 4-5 lung Lung, I really am It's not like you Just am sorry I was really wrong Dërsa në vitin 2002 She're the night it is the light on and heavy you're just see papers by the way. Ai ra i ra shun bro. Apo i ra ki. Ra shun si si. Ai mo i ra. Ai as do guerrear, me dona dia presidente atraso e dia. Espeço tu. Okay. Mir, mir. Não sei o que fazer. E chic mas muito. I actually papers by the way. <laughs> Bring me to life Bring me to life now I have a need of the sun This crazy day Best somebody give me power tell you I got Come on bring me to here What's the thing the reason Just speak with this Sing day when I walk that way to God I'll never forget Oh I can see here there We'll carry on, we'll carry on And we'll carry on, we'll carry on We'll carry on, we'll carry on I'm not gonna carry on The Chemical Romance It's not good It's not good I'm not gonna cry I'm not gonna cry Welcome to the Black Parade The Chemical Romance Here by the James Tani What are you happy?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 do të jetë ta dyrë sexy on fire, oh, sexy, on brava, fire. Da, <laughs> ok shumë mirë. Ani do bëjmë edhe një të fundit fare dhe nuk do bëjmë më. Do të përdorësh services <laughs> bisi. Okay. Kjo deri te de fundi ne nuk bëjmë më, ok? Ok. Gati? Ne na bëre keni po ngjajmë dhe keq po përjet. Na yeah, di. Fici <laughs> si non në këtë lojë. Kjo është. Wow. I ve qëlet jo active. Radio active është sa. Ok. Bravo. Si Të loje fitojnë qitë mund t'jelë, ti në bravo që. Jo, më më miru në ata me stilin mbrapsh. Ata me stilin mbrapsh uh... e fitojnë ti, bravo. Që më duhe s'kjo mua? Që më duhe në vitet, që më duhe në këtë kujtimet? Edhe një literë qumërsht. <laughs> me lojen uh, stilin mbrapsh në klubin e mqistë. Për e qartë në klab e femë në një shi... qumësht lope me qëra vjallë. Po, s'ikurisht. Një shaka, s'normal, pas lojes. <laughs> Reg and bone man <laughs>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 down Lord heavens above I'm only human after all I'm only human after all on with the blame on me Don't with the blame on me Don't ask my opinion don't ask me to lie I'm begging for forgiveness for making you cry for making you cry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 Në fakt. Natrgo, o, oh, mfal, mm -hmm. vetëm një moment, sepse kemi lënë pa, kemi lënë një gjë pa bër Orthan nga këto. Po më duket se kemi. Kemi dhënë fituesin? Anagramën e kemi zbuluar në... jo, mm -hmm. Liridashës, po? Tam. Bravo. Është vini fitues 380 mbro numri, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Mhm. Bravo, të lumt. I lumt uh, Vinit. Po censura Vin. Altinit? Censura këtu nuk jeni. Sergej takon. Ja. Okej, le të dëgjojmë. Për okay, të nxjerrë kokainën nga gjethet. Përdoret një përzierje e lëndës kimike. Vajguri dhe acid sulfurik. Okej, okay. <të> kan vazhduar të them. Duhet të japim një ndim patjetër. Acetone. Jo, jo, jo. Hëdo sa ka atë. Duhet të përqendrohemi te ngjyra e, e kokainës. ACL. Nuk nuk kam nuk kam asnjë përgjigje saktë. <të> është kjo vajguri dhe acidi. Zëku duhet të përqendrohemi <të> altin? Tek ngjyra jeri. Ah, okay. A dëgjojmë denjer? <të> <të> Për të nzjerë kokainën nga gjethet, përdorat një përzjeri e lëndëshkimike, vajguri dhe acid sulfurik. 0-6-19-27-22-2 Oke, okay. atërë jeri, mm -hmm. rrëta jo dhe? Po shëkohen në fakt një histori të vërtet dëshuria, nga ato ishë të lënë gjurëm oh, dhe janë të buka. Të lënë gjurëm, të lënë qenja dhe me thamë? Mhm. Mm E mira, kuptoj. E mira, okay, sot bash. <laughs> Ës bëhet fjalë për një çift nga Irlanda, ai është 84 vjeç. Ajo po bë, bë. E ka emrin Des. des. Ajo është 83 vjeç, e ka emrin Mona. Mona hmm. dhe Desi kanë një jetë të tërë të martuar së bashku, por vitin e kaluar Mona ë e ka pasur probleme me shikimin dhe është diagnostikuar me një lloj sëmundjeje që do të fillojë të i degradojë akoma edhe më shumë shikimin deri në momentin që do ta humbi. Sepse 33 tanë do ta humb kur është 86? Jo, në një kohë më të shpejtë kanë. Okay. Megjithatë, uh, Des, duke qenë se e dashuron Monën ende, ka vendosur të bëjë diçka. Mm. Historia fillon që në tetor të, të vitit të kaluar ku ai uh, mori përsipër që do të ndjeqi një kurs uh, parukerie, po e quaj në këtë formë ojë në momentin që Mona të humbasë shikimin, ai të kujdeset për pamjen e, e saj të jashme. Ka filluar kurse duke mësuar hap pas hapi se si bëhet grimi me të gjitha detajet, pra që në momentin pra që ajo Ai do të ta grimoj atë. Ai do ta grimoj atë që ajo. Ky do bëj grimier i saj kur ajo të mos jetë në gjendje të shihet mbas shkur. Së pari ata të kujdeset më parë. Sepse Mona do të jetë gjithmonë e bukur. Ai do që Mona të ndihet mirë dhe të jetë e bukur ashtu siç është. <laughs> Dhe uh, në momenti që do më rojë kursin për grimin, uh, do të meret edhe me musimin se si të krehin flokot, se si të presi, ato sëpse ka vendosur që gjithë kohës të kujdeset aji për paminës a e tjesma Asa e bugër Për që u? <laughs> Rënqetësa mm. falim, deri <laughs> lutë, tiri, falim deri të të lutëm e ti falim deri të <laughs> të të të Do t'i tregoj një histori të vogël tani? Po, histori dashurie kjo. Ëh, edhe kjo është. Jo, nuk është histori dashurie, më thënë drejtë. Më vjen keq për këtë që. Na zgjënian. Na nxirr pra, nga kjo. Ishte një zotëri që hyri një gjenik. Ëh. Hyri në një bar diku atje. Dhe i thot atij, zotëria e kishte barin, i thot. Nëse unë thotë të tregoj diçka ti je zhakonshme. Tam. Domaja po është një birr falas. Për më i thotë kjoj pa dhjetër i thotë Se jo Kur të nëzjerë kjoj da një tak Një mi të vogël nga gjepi Edhe i thotë kjoj mi u thotë është uh, musikal <laughs> Digjoj e thotë se si luan Muzikën blues E mi u mbasik kështë kërcitur Pak kështë atë këshu Vë <laughs> gandhi morjat kitarën e vogël të minjve <laughs> Baristi <laughs> Habisut Si ka mundësi Birrën lutemi tha, "Ky tagë mori birrën falas e ke hallalli ta, i merr këtë birrën falas." Shkëlqyshum. Mhm. Uh -huh. E vazhdoi atje nada, në rregull si çgjithna gjërat e tjera, derisa ky e mbaroi birrën e i thot atij Barisin falë, i thot një moment. Një moment a mundet? Po e thot ky, mëse do t'rëgoj diçka të mrekullueshme. Të mrekullueshme fare, më jep edhe birrë tjetër falas. Mhm. Uh -huh. Po i thot ky më, më, më po të tjerë, çfarë çfarë na tregosh? Ai ah, tha sikur. Dhe nxjerën nga xhepi miun prap. Që si bie piano sik miu i. <laughs> Më urgjën piano të vogël. Embassi ishte streçuar, kishte bërë ato, për kishte përcitur gishton. Futja dhe i bie pianos. Në kundërkohë pinta të birën i qet, qit bari Duarte Okis s'ka mundësi, s'ka mundësi e, e për këtë. Kur kri thotë, ja vjen birtia do ta vazhdoj këta. Po i thos kë, okë, okay. dhe nxjerr ndërkohë Nga djebi që, ndërkoqë, mi u luante në okay, pianu, uh -huh. po, nëzori një thith lopë të vogël, e cila finoj të këndonë të bashkë me miu. Mi u i binda të setë dhe thith lopë a... Ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, ua, dhe Ishtë njëni nga ta njërë zë atyte barë, <laughs> Jo, jo, nuk e shes Wow, wow, wow, wow Ma është do të mi u i bide Edhe E rritit e 250.000 dolar ofertën Jo, jo, nuk e shes I thoshtë do kjo Wow, wow, wow, wow Si të lopën a në tjë dhe Më në fund fare 500.000, tha Ma jebë si të lopën Hallal e ka i thak ju E mori si të lopë Wow, wow, wow jada. E mori a i dhe i ku Ta një i mi u luan dhe vedëm Edhe barisi i thotë përnë fali thotë Për e shumë ka bim që është ideja dhe të titloba për 500.000 Ti mund kështë e për miliona me këtar mm -hmm. E në mrekullu shumë Si ke për logaritmir A, ah, jo, zotë rejitha E ke ka bim të titloba për bënd kod, e kodë Veda në në një se gojnë ta. Miju këndon të, është edhe ventriloquist Wow, wow, wow, wow Wow, wow, wow, wow Këtë e mbas pak kërëvin e më gjesit Ishtë e miju mrekullu shumë Edhe këtë e këndon miju Pë for the broken hearted oh, no. A silent prayer for faith be parted I ain't gonna be just the best in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my to the background. Detani. Ai, ai, ai. Ai, dini se. Dini se. Detani. Ai, dini se. Me yeri në klubin e mëjesit. ndihesh e fryr. 10 këshilla të estetistëve për ta luftuar ato. Kujdes me të ngrënën. Konsumoni ushqime me pak ose pa krip. Kjo e fundit favorizon mbajtjen e ujit në inde. Këshillohet eliminimi i kripës për së paku 2 deri në 3 ditë në javë. Kujdes edhe me ecien, nëse e mbështes një keshë këmbën në tokë, kjo ndikon në njitjen e gjakut në pjesën e sipër me të trupit, muskujt e këmbës ndihmojnë gjakun dhe e limfën për të njitur lartë. Kujdes me qërapet, qërapet janë të rëndësishme në procesin e presionit, një palë qërapet të posatshme lehtës të në këmbë dhe rritë drenajimin e tyra. Kujdes me korset, ka disa lojësht, por të këshilueshme janë atër që kanë efekte masajhuese, gjenden e dhe në farmaci dhe këshilohet të mbahen veshur për së paku të etor në dit. Aktiviteti fizik, këshilohet etsja në brek të detit mundësish në uj dheri në gjuh, po kështu edhe joga dhe të gjitha aktivitetet e tjera fizika. Ku idej me kremrat. Gjat aplikimit të kremrave anticelulit këshillohet që ato të përdoren në një zonë sa më të gjerë, pasi kjo favorizon porthithjen e principit aktiv të tyre. Kur e aplikojmë në fytyrë, këshillohet që fytyra të jetë ngrohtë. Aplikoni edhe baltën. Kjo fal përmbajtja e argjilos mund të përmirësoj gjendjen e lëkurës. Zakonisht këshillohet të aplikohet pas dushit apo seancës së scrubit për të paktën 45 minuta. Kujdes me stomakun, stomaku i fryur pengon gjakun të një gjithet lartë, ndaj kosumoni sa më shumë fibra, pini shumë uj dhe bëni lëvizja. Takat i larta, këto nuk i bëjnë një fryurje së këmve, por gjithsesi nuk do të thot që të heqim dorë fare për i tyre. E rëndësishme është të përdore në mënyrë sa më të arsueshme dhe kur është e nevojshme. This is Club FM 100.4 Desi dhe më siguri ardhur në Kryeministrit në valët e radios kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus ozotrin. Mirëmjes. Mirëmjes. Hello. Shikoj njerëz që bëjnë debate tani ka shpërthyer kudo debati në Facebook për për teatrin kombëtar, teatri me teatrin e tjera e tjera e tjera çfarë po ndodh me uh, gjithë këtë, çfarë janë bër teknik, çfarë kërkojnë gar të hapur dhe transparente, çfarë thonë që ç'kush bëhet në rraset i kush ka një pron që është në kufi me një pron publike a i ka të drejt që të negocioj edhe për pronën publike oh. do edhe në qëse unë e kam pronën gjitë me detin unë mund negocioj që të marë edhe detin sepse du ato, sepse. <laughs> a, të ashvilloj atë dhe sepse nuk e di se si ka ndodur kjo por do të qërojt në ditët në vazhdim uh, sepse uh, artistët po kërkojnë të mos futen në për teknikalitetet mirë do bëjnë të mos futen në për teknikalitetet sepse eh pasaj atje humbet edhe është si puna e asaj shprehjes domethënë që merresh me atë dhe të të mund me eksperiencë në <gjë> teknikalitetin <gjë> sepse sepse është në parim duhet jetë në parim në fillim duhet jetë parimore është tok publike është truaj publik është një institucion shumë i rëndësishëm i mbrojtur gjithashtu është arti është kultura është trashëgimia është historia është memoria etj etj që lidhen yeah. bashkë këto është edhe kjo oferta e firmës Fusha Uh, bamirsiton që do të na e bëj. Edhe ka letrual ngjitur, ka ka shumë pak. Uh -huh. Ai është që përsisht ka një plom ai aty dhe tashi do më morë gjithë këtë, sepse kapse kapësh, më pak fjalë. Dhe dhe gjë tjetër që vjen në diskutim është ë uh, shuma e 3000 eurove për metër katror që do të bënte ky zhvillim që ose 30 mil, 30 milion. 30 milion. Të kostos së teatrit që s'dihet se nga vjen eksaktisht, domethënë, sepse s'ka pasur një gjë që do të bër, domethënë, është Dot duaj që të kishte një kompani, një auditim diçkanj që do të ishte e pavarur që të, të vinte se çfarë çmimi ka. Mm -hmm. Se mos të jep 30 30 milionë euro për teatrin, ai kurrë që ti kanë 45 milionë euro truall. Atje. Mos truallish me bleshun, dua të them. Ëh. Ja po duhet një vlerësimi tjetër. Saktësisht ashtu. Megjithatë Robert Reninga ngulmon që 10 10 milionë euro sot ai ë e teatrit xhet në mrekulli. Mjafton uh -huh. në në këto. Mbetet debati Hamburgë. ë uh, Dhe sot në orën shtatë kam përshqipin unë kam për mm -hmm, një të të pasur njëres që janë në mbështetje të ruaj tjesë uh, truallit. Se kjo është gjëja pasaj në këto. Dhe pashe të të një qështë që, që, ishe, uh, miku Vasilik, që pa, uh, ishte miku ju në Laerd Vasilik të u që ishte pasur një krehje me miku në tonë Arben dhe Remin gjithashtu. <gjithashtu> Ati, po se ishin krehur. <gjithashtu> ishin krehur me njëri tjetërin. Kam përshqipin, nuk e dit. Po mendoj që Laerd i pa e kërkon dhe vetë. Domethënë ishte ndoshta i pak rëndë në në këtë. Jo, sepse kishte një gjë që që u a zburarë unë nuk isha atje. Pash vetëm kronikaën LM, po ishte ishte e tillë domethënë që Benderhemi mbajte një fjalë, foli çfarë kishte për të thënë mm -hmm. dhe dhe në një moment domethënë ishim ishte folur dhe për Tirana, e meriton që të ketë një kështu dhe ai thotë që Tirana e, meriton identitetin e vet, që nuk është në kullat 60 katëshe ose 40 katëshe, po është tjetërkund. Në pasai lahet i thënë. Po, ndryshoj të thashë teatri nuk është i Tiranës, por është i gjithë Shqipnisë Lale. O Lale. <laughs> po, por do të foteni nuk po thoshë që teatri është i Tiranës. Po, po, po, po, po fize për për qytetin se domethënë fizikisht është në Tiranë, edhe se çfarë uh, është ë çfarë është e Tiranës apo çfarë është e huaj. Domethënë e huaj pa qenë një kull 60 kaç, është koncept komplet. Nuk është Dubai ose ose Londër, por Por ai e morën sikur ky tha që ti adresh i betem i Tiranës ndaj tira, jo. Jo ja. vetëm ja, tira, i Tiranës. Ke çfarë ti fotira? Këto janë këtu. A do të di ç'bëri Beni? Urdhro? Ç'bëri Beni apo? Edhe na erdhësh i Tiranës, sado që të mendohet <laughs> di tasht. E kufto. <laughs> të gjilla nuk e di se ç'bëri Beni më pas. Nuk e di. Nuk e tregoi televizor. I dha krahurin që të krijoj. Për të sot të ftojmë një ditë të dy këtu bashë dozi e Lalë. Po çfarë brojnë Lalë? Pa jo do jetë spektakl. Sëpës njërë si të më këta dinë nëse është e vërteta, për është faqe. Se në fundëfarë mund edhe të, e ke përshusht të shua është gjithë atë, duke thënë që pëllimderi, të dhajqët me një, e shumë për qabonë, edhe e pashtë dërëm shëllë atë ta. Ollët! Vërdra! Të bëra një pyetje shumë, shumë komë parë. Ta. Ta. Në lidhje me... Që të të bëja një kafet të mirë? Jo, jo, jo, jo, s'ka problem Jo, jo, i koja Unë uh, un të kërkova pideshe, që... Kisha bërë një pyet jengë me... O, në drove mund jengë <laughs> O, në bëshë kafet më akumë? Nesë kafet azera, Nes gjenjen, guptohet gjenjen. Ta bëjë unë direkt Jo, gënjën <laughs> Nesë s'ka bërë të bërë Të pjuta për Luis Suarez uh, Se qëfar personaxi adobu, kishte... Dhe? A mund të pëjmë të të t'ludhen? Të pjuta për Luis Suarez se qfar personaxi kisht të frimzuar Aha, në një libër për fëmi? A të vë mjoshin. Ja, Shush, është komplet e shpërndarë. Se ka fare e mëndi këtu, se t'i farë. Jam po shqip, blendi. Ka, ka si shmunda shikosh këtu, ka frimzuar një vampir, pra. Oh, vampirin, o, vampirin, pra. U bë një vampir, po, sepse ka fëshoaj edhe, ka frimzuar... Një vampir, Olta. E ke the di. Kam ne un këtu një vampir apo ke një vampir. E shpesi fituesi dy biletave për në sinema. Nuk gjensi Olta këm po shikon çka. Dako që ndaj Olta, shikonga televizorit, lutem. Shiko në televizori? Rio Olta çike. Ri duke parë nga televizori. Mos e mbulosh fytyrën. Identik, wow. Shiko nga televizori ta, shikonga televizori. Wow. A시 have fun for going? Delicious. <laughs> <Bili syt>? Okay. <laughs> okay. Wow. Ulbotta. Tani 2D vampirin. <laughs> <laughs> okay, jote dijes fu la. Duget. Kafeja asajë nuk ma bëra. Do ta. Sado që mundova më me ty. Kemi këtë kafe mish dashur <laughs> që na e ka sill këtu në studio dhe na e mban mm. siç mund t'i bëhet miut. Ja fiksu nohund. Tënimësuan koka, sikse e ke provuar, po si jemi mësuar me yirin ti. Yeri je është më shumë të mirë, po yeri e bën të ngrohtë, yeri e je ka këtë veti që është e nxehtë. Ti je akulli i saj. Ëh, uh, kësaj pune. Kësaj pune dhe Shpun nuk na bën asgjë. Kafeja Nescafea e Azër në Mishdan është një një përzierje e cila është e tëra 100% arabika, pa gluten. Pa gluten dhe është shumë të mirë, të butë, volja. Është premium në shijen e vetë bën shumë të mirë ekspresin por edhe më thon Olta më gënjen prej prej javës tani më edhe kafen me agum është shumë e mirë bën uh, dua flas po, flasim nga Hona javëre kismetiri Tanë sovish fare në emision duket po neysa e kujto kur të marrë, kjepa, kërë, kërë marrë pushimet këto po Kur të marrësh pushimet un do flas për ditë për në kafenazera këtu dhe se si Olta më gënjeu e thjesht do bëj një ditë të ikit te marakull vet atje tek kuzhinën në rrognë. E marr se ça kujton. Do i them mos i jepni blenditakun. Por edhe jashtë do ta bësh. Mirë. I kem gëzuar Bayramin që të gjithëve. Gëzuar. E kemur një ditë fantastike fundjavë të mbar, çona legonsa kudo që t'jeni, qofshi mirë. Ej. Jack Jones e fundit për sot a? Me brizh. Ciao. Mirpafshim.